Vuzela. Citește-o și dă-o mai departe. Capitela a șaptea. Ce? Din cele șapte capitale. Regata. Se descântă ultimul stâlp de putere. Atențiune. Continuați. Continuare. După o perioadă de post la posturi și rugăciun la alte băse minuni, s-a trecut la epoca de schimbări post pe post. Boc în loc de Boc, Escu în locul lui Escu, ETC în loc de ETC-uri. Pentru postul de eu un scos la concurs să învățăm și din experiența altora, mai solimani, Că soarta prea multora depinde de hotărârea cu care guberna va trece la opera de eunucizare și eugenizare. După modelul limbii de lemn și a oului de lemn al lui Boc senior, s-a deschis la guberne un tal verde. Pe perete, un loc de dat cu capul unde scrie faceți ce scrie aici, nu faceți cum scrie aici că instrucțiuni de servici. ce? Doar că boc e muscă de pișoar. S-au primit o oferte pe e-mail să fie date cu e-mail, portocal, toate bijuteriile de familie. Și apoi fierte? Însemnele de bărbăție, după legile din haremă, includ și castrarea post-mortemă. Mesalinele de tip mai udros își păstrează dreptul la un harem masculin cu mai multe. Dar porele cu cap de meduze n-au nicio șansă să se mai. Dar cine știe? Nil Desperandum, că băsele cu reformele lui are mereu un plan, vreun referendum cu o noapte a sfântului Barte. Sau poate ori avea. Ave parte de nopți valpurcice, cu petreceri lubrice. Orice s-ar zice, volens, nolens, nucizarea, nu e dusă până la atrofierea și apoi punerea în formol, cu păstrarea la vedere. Ăsta e curat, sadist, băsist. Excepție fac acei matracuci Expupător de buci, că sezonul lor de iarnă nu-i capul prin curarea de vară. Mugi, muzici, suite. Rezon. Da, un eunuc mai matracuc și a pus ole prin vecine și matracuca lui de cucă la ciocăni cu ciuc, ciuc, ciuc ca la boc, care a rămas din și de atunci l-a băgat în silențios stampa și în cioc Pa! Pa. După ce l a pus cucă sau prezer vative, legea E1 că a tăiat nodul gordian, prelungind lungimea de ieșire la pensie, cu un ar. Regis ad exemplar. Și s-a mai și autodesființat și cuvântul domnișoară, ca să nu mai fie discriminare între doamne urmează la desfinție și cuvântul domnul, domnul, care pe drept cuvânt mai fusese interzis și proscris ca să nu mai fie discriminare de sexe, conform legea desfințării celor două sexe. Feminimele și masculimele din întreaga omonime devin omonime prin rime cu monima portocalie din maneaua cu care sirenele mărilor sustrale ne-au sedus uh, capitanul. De undeva din culise de sus se aude stricătura de trăiască și capitan. Și răspunsule, să trăiți bine, băi feminime și băi masculime, că așa-i plăcea lui să se expună la băi de mulțime și la urale de val stadioane. Ca la o comandă stârnită de vânt, mulțimea de valuri homofone, ne putând să scandeze ultimul băs clip, îl scriu pe nisip și iar înscriu Fiecare scrie în portocalie, cu fițe, cu neiforme. Apoi valurile fac alte exerciții de debarcare și de potoape de vale, imitând mai în mic diferitele tipuri de agore de pe stadioane și de pe arene, unde cu propriul ei corp pulimea scrie și transcrie dracu știe ce. Se imită, tot pe gazon, și mișcări de agondolă, iar la peluză se audă aplauze. Unii se facă scriu, pe nisip. alții se facă să roagă să-l debarce în barce de salvare, strigându-i salve, altă pupin cureală. Într-o societate de plurabule pluraliste, cea mai pluralistă și democratică, unde pluralul la plural e singularul, cel mai singular, singurul și unicul primus inter pares, Aici, de obicei, era un rol de neanicu, din epoca de Aures, de care s-a ales Bules, de când s-a împușcat figurantul. Fii atent și tu, bă, ăla cu pușcă și cureau alată. Cel mai des a ales, deocamdată în Guinness, e încă Realesul. Forma plurală, cea mai băsomană și cea mai pluribulă una. că și acolo îi zice tot vampirul. Lu carisma cu monoteismul, să nu mai e nimeni altcineva, nimeni deasupra sa care să-l vadă de mai de susă. De acolo, din presusă, din pestele acelui cor al tuturor, Babilonia se vede ca un car alegoric, în formă de arcă, formă mult, dragă, căzău, prea seamănă acopărșă. Și dragă, și-a dragă, violetă. Arcă, crmăcită de băse și dricărită de bog, plus că a fost și prea sfințită și botezată, bineînțeles cu nume de botez de arcă. Arca în care or să încapă toți din geneza, inclusiv o nouă generație de tovi și tove. Move. Care n-apare pe generic arcă pe care bă, se o hetero-homogenizează cu geniul lui Eugeniu. Un Pentru unitatea și puritatea rândurilor partidului cât și modest se autodefină el pe el vorbit despre sine pe blogul lui Boc. Ostașul de rând al partidului mi se spune sunt responsabil cu fericirea la lume și cu sătrăirea de bine, că doar Băsescul și Partidul mai pot menține în suse steagul lumii viitoare. Dincolo de militărea la celor deja băsescizați, cântarea omanii zace tot în mahmureală de după trecerea erei care a trecut în trecut drumarii care îndrumă mineriadele din urmă dau glas la turmă și bice și la mitinge și începe iar pacie să se dacie și să se titirige în fel de fel de daciade. Mai bine ia mai bă să-și niște parade navale cu defilări de șire de nave și navă și navă și, navă și cere Monii, de ziua mărinii omane, ca se dă-năvale la fasole și cârnați. Nați! navă, navă. Că. Nava e plină de câhe. navă Că cam o să mi se împufe și-mi vreo băsășciune sau vreo macoavea, siliconată, în tangă, că io că are pânavă piscine cu vale și că cine mai face pluta ca ei din PD? De. Vezi și tu? Asta-i. Și n-a venit încă vremea să descrobăm trecutul și să îngropim prezentul, ca atunci era pe atunci un epocă de boc și de câh ca și acum. Și nu se mai referenduma nimic, nimicuță că boc era de ture la guvernare, era primit cu pâne și sare de fiecare dată și tot de fiecare dată i se da iar nup. Cașa așa era lui datul, să fie numai în procese și natul să-l proceseze în procesoria din beciurile de la Palata Victoria, că după procesul de ciomizare, de prescurtare, de puță. Și după eunucizare, venea în mod logic, așa după cum doi vine după trei, și trei vine patru. Altul. Tot țaratul în bise. Că era era biselor la Băsescu pentru Omania. Că avea bzdic În loc de ave să ne dea cu sâc. Și cu câte un... Mereu alt BĂSE pentru mereu altă neomanie, altul la rând, alt boc, alt epoc de boc, alt noroc, ÎNGĂOZ, că era un fel de calaloz și se seta cumva o prea constipare cu căhă și o nouă crizuță. Acum se cam dăduse și druma la fanfare și mai maxitare, și se fă înfărea trecerea spre SSMD, epoca de slavizare, pe care tot Boc o dirija. Că doar atât s-auzea, slavă, slavă, slavă ție, boace, slave, ave Boc, aplauze și slave, și o sanale pe care tot Boc, veni să salveze pacilea, și le dirija, deghizat în costum de vânător cu pușcă și cu realată și cu o oglindă-oglinjoară pe care Ionel uh, nu are în dotare. Hronica Anilor de Boc și Cod, portocaliu, menționa în subsolul fiecărei păginuțe quod scripsi, scripsi, dică că ce am scris am scris și bun scris că nici după și nici înainte de ziua de 23 auguste, omii, ai din lagărul socialist, închis și în închisoarea datornicilor, n-avusese o mai mare dragoste de cel mai iubit, cel mai viteaz, bârlobreaz, breaz și cel mai fane, babane, că toți suntem datori să ne iubim conducătorii, până la moarte. Sau măcar până la împușcare, pe loc. Așadar, pe Boc, mi l la din slavă în slavă și și la aruncat de la guverne la alt guverne, ca pe un colac de salvare. Și Boc întotdeauna cădea la loc, în picioare, conform legii Bocului Universal. Și întotdeauna cădea în picioare că cam știa pe de rost cum să se salve mare. Când mare, Boc avea cea mai aerodinamică formă, că era om nou, făcut cu șublerul și strunjit la strung a și antifonat cu cur de stat, la stat și sifonat cu sifoane ca musca de pișoare ca așa s călit Cam asta era Bocu și cam asta era era bocică. Și iar îl aruncau, că cică devenise ca un joc. Jocul de-a bocu și de-a aruncatelea. Că era încotroceniu când de popicărie. Boc popicu, popică e peste o omanie. Vot homines, toți se întinte. Câți oameni? Atâtea părere. Dar toți era de părere câte capete, tot atâtea căciuli și tot de buli. Și prins în jocul de ala bala Bocu, omanii de bine mai arunca în sus și în jos cu săgeți, săgetătoare din stocul rămas de la Getogeti, marca cu pidoane, cu bereți verzi și scufițe roșii și tiki portocalii. A, nu și cu tichiuța cu mărgăritar și cristale zvaroschi, că astea n-avea pănavă decât alumantale, și nu se deschiloța ca alte nuțe, nici nu se călărea în publice pice și cu, și cu, și. Mai zbura prin aere basmale, băzmăluțe, basne și nefrămuțe, dar și tulpane și turbane colocuitoare la cerere și de marame de boiancițe, din borangice și fire, dar astea nu prea rezista la sulfănii și își decolorau culoare. Fuseseră răscoase de la nafta, line și aruncate în aere, gujumane, coife de coifuri și voaluri dar și lice și batice. Eu personal am văzut și o cucă, dar n-am văzut ce cucă o aruncase. Apoi se mai dase cu pării, părioare și păriuțe, toate pălărioase, fiind aceleași nuțe și mări. unele care apucaseră să se mai treacă o aeră, dar și cu bone. Bonete, bonetuțe, nuțe și tuțe, căițe și fese de ambele sexe. Și mai erau acolo și multe șepci cu căști și băști. Eu, așa, aș crede că atentatorul cu bască liberală era de fapt un gură-cască. Sau o cască-gură. Și antrenorul antrena alte aruncări de jos în sus la alte categorii de revoluție portocalii. Pum, se mai da în jos și în sus, cu căciuli și căciulițe și căciuloaie, căci se cam încă căciuleau și în fața lui Deal de Ceanu și Deanu, dar doar așa de fasot, căstoralii se arătase deja ieși rapid din dos și încă căstoare era doar niște foși și foste din era pre-boc. că la mijloc, dar mai înspre era de baligă, era un ofert promoțional bocic cu prețe la sferte. 25%. Bacăcică ar fi fost o ofertă bocică de la o firmă al frasului, tasului boc, care promisese și-au dat și pe gratise mici, bere și șepci portocalii, inscripționate pe și de. Și de-aia s-au bunicit toți la șepcit că se dădea. Și dădeau cu pedeleaua după câini că dădea și ceanu și deanu doar bercea. Nu da decât aș. Că nu-și găsise un nași. Unii pălării de paie, altul paie de pălării și pixe. Și dădea și udroica, pare mi se premise de marame, marmorame. Și da era năvală la ea, dar năvăritura era mai mult cu oman de bine, nu ca de care venea la oferte de tigăi. Mai da în jos cu ce unei Unii apucau în jos cu cloape, alții în sus cu potcape și broboade. Unii chiar cu jobene și mameloane în lips de baloane. Unul cu un sombrero, altul chiar cu o bonetă frigiană, marca Vero, peste o cujmă dacă, marca mai versacă. Dar nemai având dave, dacă n-avea și n-avea de niciun fel, nici măcar un văl islamic cât de cât mic, mic, un testemel sau ceva așa ca o testemea, atunci și numai atunci se arunca cu ca scheta în chipe de chipie și se striga ce se strigă de obicei. Vot capita tot sensul, câte capete, atâtea prejudecăți în cape. Că câte borde, atâta obicei. Și tot conform obicei, e că aplauda ce se aplaudau ei ei, între două aruncări de căciuri, mai ales unii pe alții. Deși la rundul întâi, mai mult de proformă, unii aplauda și alții fluiera mai mult de formă. Iar în reture, unii fluiera și alții aplauda. Dar în sfârșite, mai spre început de sfârșit, atunci când lucrurile încep să put, unii fluiera. Cu fluiera? Era băsească? Și ceilalți îi aplauda pe cei ce fluiera. Era cu aplauzul dat la maximum. Și mai pălăvrăgeau palavre, că cum și ce i-ar face, iar și iar mai aruncau din când în când cu câte după cele javre și uite așa le mai trecea vremea și mesteca, mestecau, cingă și s-a și eu și el și imnea lui dam cu casca și căscam de plictis ca niște cașteguri. Dar de zis eu n-am zis. Nu. Și eu n-am dat cu niciun hu. Nu. Ca orice ce tățeam scurfulos la datorie m-am făcut că n-aud nu văd ce se striga între două salve de slaveție oace. Și de ave salve zise din acile, de atât să trăi tu de bine. Că eu am, n-am treabă, în fiecare zi trec dintr-o treabă mică, într-o treabă mare, pe la, bă, știți voi cum se zice acum, de când cu criza toilet. Dar văd că scrie cu căcănie doar let. Ha! Aici sugite și odată cu el sughiță și ascultătorul. Făți de ebre! Că când mi-am dat casca înapoi de unde căzuse, am găsit că nu era casca mea și în ea era scrisoarea. Care? Scrisorica? Aia de s pac! Și-a început războiul. Sugite iară da. se pare că cel mai de sus deescu ar fi încercat astfel să-i comunice printr-o scrisorică lui cel de sus, să-l mai și ex-comunice din când în când și pe bocică, ocazie cu care răvașul s-a pierdut și s-a răvășit în coabitare. Da, s-a regăsit mai încolo cravașa lui Finu către Nașu, mai ceva ca scrisoarea lui Neagoie către judele Sibiului. În cele din sfârșit, Boc fusese pierdut și i ar regăsit și i găsit pentru o nouă guvernatură. De haram a venit, de haram s-a dus, că încă nu v-am spus că Boc era haram Giu, și nu s-a dedat dus și basta decât cu slava și cu lava, că era la avstoriul lui. În timp ce lua până nenorocitul ăsta să dea drumul pe din dos, slava aducea mai multa periprava din tinerețea lor politică că Boc trei se pusese cu biciul pe ei și îi arătau ca niște jacotei de boda proste. Că acum nu se mai lua în parlament cu arcanul. Nu, se lua cu dragoste și în bună înțelegere cu arca și lava și pe care prindea în laț, cu împreajele puterii, îl parlamentărea pe loc cu un decret boc. Arca era, în era de atunci, locul în care vorbea cel de sus cu cel de jos și era un loc de poc, căiță și penitențe și de chin și de chinuri în slujba poporului suveran oman, care, în loc să se închine aici la icoane, scâncea că vrea mereu alt boc și altă sătrăiță și un mai alt să trăiți și mai bine. Dar bă, se a găsit soluția și pentru alboc și pentru alt loc de chine. Că-i bese amintea numai de al de dastea nefăcute. Și-a reformat instituția celor trei din radă din rădăcine. Că chiar se gândea gândea Băsescul și ai lui câțiva să mai... că e prea strâmt. Și să mute casa poporului mai spre temelia încotrocenilor și turle cu câteva duzini de bisericile neamelui și astfel s-adune devotați în casa vapor, unde eventual putea fi vaporizați. Băse ar fi continuat să fie cortex, adică organ conducător, parte centrală între nartex și cor. Slavizarea având triolete de slave bazate pe periprave. Toate cele trei părți urmau să aibă conform proiectului devenit pleașcă de la BOBO de sus, tot trei dimensiuni, că vroiau 3D, după ce abia se întronase al treilea bog 60-90-60, L-Mare, L-Mic și î. Unele chestii de-astea mai mici a între 3-5 nave, despărțite între ele prin garde de nuiele și coloane de sprijoane, cea mai din mijloc, evident numindu-se boc, fiind nava principală, iar celelalte nave, colaterale. Sub așa cu polă de catedrale, nu și avea rost doi poli de putere. Reforma statului băsit urmărea să includă în navă și partea de cor și de bor și de dita mai bobor. În Artex era depozitate cantități importante de latex cu etichete de cingame, cât mai obame. Omani, obișnuiți cu acest treț, adică cu ideea că la o dică vin homericanii, nu se mai uitau la preț. Și își dădeau votul. La rândul lui băsele cu ai lui, v-ați dat votul, v-ați lâns botul, cingamele cu reclame portocalii, navă! Navă, navă și vouă, navă și aici, navă și colea, navă la babe, navă la moș, navă la grupa zero navlosirea atât a bărcilor cât și a bărcilor, era certificată cu atestat de stat pe care trebuia să-l dea fiecare posesor de navă de orice tip pentru a primi titla oficial de navar. Navarii se comporta ca na babi, Fie că aveau, fie că nu aveau Ei dădeau orice printre oricele date de obicei, erau și cele tradiționale. Navă, bă, mici. Navă, bere. Navă, umbrele. Navă. Că navari nu era avari ca punguța roșie. Cealaltă categorie de omani, că omanii se împărțeau în două categorii de oameni. Și de oameni. Cei care împart domani în două categorii, și cei care nu. Era cea a profiturilor de pe urma bunăstărilor, navarilor. Aceștia nu dădeau, ci ceriau dăne no Spre deosebire de navarii cu nave, ei erau dane locul unde se întâlnea navă, navă, cu dăne, dăne, era în port și nu era luboc, Boc era în orice loc. Dani și danele erau cerșetorii cu cerșetorii care nu fuseseră înfiați de secu și nu putuseră ajunge dănileți și dănilețe. Tot ce aveau ei pe ei cu ei aici și acum era titla de Dane. Conform Civis Romanum Su. Că uita să vă spui că chiar și ăștia tot mai aveau încă drept de vot. între atât era de demoregimul Boc, în acel tip și în acel loc, când să S. Capitalist că aceasta era cererea și oferta. Ce-mi dai să-ți europenist. Totul se dă pe euroi. In God we trust. All other cash. Cererea de dane no, dane, dane, se întâlnea cu oferta de navă, bă, navă, adică se întâlna nava cu danu. În rest navarii și danii se întâlneau mai rare doar în cază de alegeri, referende și minerii. Că minerii făcea parte din categoria ofertanților, atunci când nu erau ocupat să ne strige că să dați țării cât mai mult cărbune. Atunci și abia atunci pe bune dădeau pe unde apucau tatre de navă. Navă! Navă! na și ție! na. Petre cu Astfel, toate cele patru mineriade și erau un stoc la Gigea Guberna Boc, călări pe camioane și tatre cu vuvuzele, ei venea din toate cele patre guvernorate Boc, ca să ne minereze și să ne pedeleze. Astfel o face toți ca un zide în jurul lui domn președinte. Or președinte și referenda n-ar mai fi necesară, decât în caz de da. Patulcea, Băsescul ne era cam de vreo 500 de ani. Noi! Sau așa ni se părea că prea se asemenea cu noi. Și ca să-l scape de potoape de ape și puhoaie de mase, l-au băgat iar în frontul salvării să ne salva mare și să ne promite iar mită marea cu sarea, și alte multe și mărunte să trăite de binișoare. Un și mai zeu decât zeul meu, i-a zis, Zou? mai bine zis i-a transmis, printr-un nemț Mihai căzut pe cai mari, îl citesc. băi, tu însăți, făți, ție o abie de lemnă de salcă, salcâme, că-ți trebuie. Dar nu te fă sacagiu. În corabie să faci despărțitură pentru fiecare ură de clasă și de rasă. Și smolește o cu zmoală și catrană pe dinăutru și pe din afară și pe deasupra dă-o cu stolo corabiu însă să nu -l faci decât în 3D, cam așa. Lungimea corăbiei cu sute, să tor fie de 365 de cot și 4 dește. Lățimea să fie cap de 12 coate, să încapă tot atât de coate, și înălțimea cât înălțimea sa boc de la 5 15 lea congrese, să faci corăbii o fereastră la un cot de la Coperiș, pe unde să dai drumul la porumb, la bergi și la haisa, și pe unde să iasă fum alb. Și ușa corăbii să o faci în partea care vrei tu. Dar toate patru să fie cu ieșire la nord și la mare. De asemenea, să faci intrânsa trei-patru rânde de celule. Jos la mijloc și sus plus loja de mus. Sus pentru suspușii noștri din susăraie. Mai jos de susăraie fă ceva și pentru feți și fete. Jos iada pentru josnici. fot cât mai jos. Că josnicii se țin de josnicii și put când miros. Și a început bă se lucra și așa a făcut Arca, binefacerea de țară, că doar Băsele și băși din Pedele face ce trebuie. Daia, mai ales pentru Ebe și pentru Frasu, Băsu e binefăcătoriu, urma în epoca postleescu, un alt adepte al binefăcutului. Că la Escu era facerea, desfacerea, refacerea și coacerea guvernelor, și se vedea ca artifice clare pe cerul celei de-a patra Republici Omane, totul într-o transparență totală. Ca așa e în democrație, atunci când o permitea vremea. Și nu era ceață, piață. Și buletinul meteo de la încotroceni. Excepțindu-l pe eternul boc, pro-boșcise, care cu cât se cățăra mai sus, cu atât îi se vedea mai bine coada și sub coada, toți ceilalți era la fel. Erau cât erau și la un moment ce-l dat se meaculpau și își dădeau drumul din coadă și strigau. Mă încopt! Trăiască lupta pentru pace! strigau în timp ce cădeau, sau viceversa, ăia inversioniști, strigau m-am copt, bla, bla, bla, și-și dădeau drumul de pe arbule genealogic pe de atât de pede, încât datul din coadă și meacul pismul deveni un fenomen de stradă, imitând o pe Eba. Mai toată lumea bună părea grea, și intrată în durerile facerii cu botulină. Chiar și Biblia rușie menționează facerea revolției portocalii ca un fenomen bibliologic cu care băse se își căuta de drum ca să scape de ape din casă și de referendum. Și tot pe apă a dat de dâra de foc era slava lui Boc care scria în slavă, păcer, și o face zide în jurul top președite, că el e ziditorul de neame. Și băsea cărmăcit cât a cârmăcit, până a reușit să plutească în derivă în siajul lui Boc, Boc și frunza lui, care urma să devină simbol național oman și logo de țară omană. Acesta avea o privire de ne nereușind să se îndestulbire, când a văzut nava principală și toate celelalte nave colaterale și a strigat că uite muică ce de navă! Și și-a notat în agenda la capitolul Am de dat. Am dat de dracu, citat închis. Cu sunt cezaris, Cezari. Și a început și el să dea din el tot ce știa în materie de dajdie și impozite pe fumărite, mai bine zis pe fumat. Știam că cele mai imposibile și ilogice lucruri descoperite într-un text vechi pot fi adevărate dacă sunt boc legiferate și scrise de andoasele. Asta știa și Bocul. Iar locul cel mai sigur de a căuta urmele unor nave omane cu sute nu putea fi decât unde e Bocul și făcea valuri în unde pe țărmul dâmbov, pe un dâmbe. E locul unde călătoria eroului urma să se întâmple unde s-a transformat în mod categoric, din vis, în realitate. Realitatea e că embarcațiunea lui Boc era un fel de arcă nedictată de sus. Mai întâi și întâi, pe plaja din Costinești, am decopertat un site, un sit, Curuinele unui tip de barcă care era făcută din frunze de cur mal. Dovadă? Și dovadă mai bună vrei că acei se ștergeau la cur încă din perioada pretraiană, deși era o civilizație care se închina la idoli modelați din boci. Tot atunci și tot în același loc am descoperit urmele primului boc, Neolit, pe semne, se intra în eralul boc, boc care nu fusese dat de mic la școală la frunze, și acum era un piticot prea mare. Aceste frunze erau tăiate de tăietori de frunze, cu dinții din curmali, omani, într-un anumit anotimp, ținut secret, curățate, apoi uscate la umbre, și legate la amândouă capetele cu o sfoară de portocaliță, formând o legătură ca un fel de cădiță. În această pseudo-ambarcațiune, jumătate plută, jumătate barcă, jumătate apă, stătea cam pe jumătate, ca atât încăpea, o jumătate de boc, venit cu pluta din răchițel, și venitura făcea pe pe pescarul, cam așa. Acesta văzlește spre larg să-și pună de prins pește până când frunzele de palmiere devin prea încărcate cu apă și grele. Și atunci trebuie, ca doar boc face ce trebuie, să se întoarcă la țăr. Să-și tragă lundrea mică pe plajă și să o lase acolo să se usuce. Așa că Bog se putea duce și chiar putea să se întoarcă pe oriunde avea sau nu avea treabă. Era membru fondator în Agenția de Salvare a Vieții Omanești de pe Marea Ceamare și făcuse și fontul cu tovarășul Frunze și cu nea Tovnicu pentru unde al de boc și arca lui venirea și plecarea și revenirea la guvernorare era ceva ce ține de rutina de zi cu zi. Toate cele patru încercări ale lui de a descoperi Homerica avusesă același final. Acesta. Și mereu se auzea glasul sirenei. Luruaită? Băsești! Altă boaită. Fredonând. Să sărim în luntrea mică. Când s -auzea romanța, se făcea bulucă de-npedeliți și împedelite. Dar nu toți hămesiții erau primiți pe iahtă. Nu că nu așa făcea PD-ul. PD-ul face ce trebuie. Într-o pomanie a lucrului gine făcut, căștea cu ham ținea bebeul numai în hu și în huie. Că s-auzea și prin uie, căci că chiar și în șute, în cure, și în loviture de stat, dar lui nu i păsa decât de cârdului de ebe și nuțe. Să nu-ți ia vreo boală, ebolă sau vrosidă, că sidos și nu e capabil să uie destul, nici să se cât mai des Bruxele. nici să se îndese din ce în ce, nici să se încure la cure de slăbire. La Cazan, unde era Popotar Băsel, în Bermude, al doilea din stânga Luboc. Boc. Revenind. În cazul celor 4-5 de pe aici, Boc era un fel de cabinete doie, adică un băs consort, bun la orice port. Asta până când a venit ziua Z. Z ziua. Când bă a zis că s-a mai dezis de Boc. Cred că de invidie pe slava lui și avele dar era ca-n cântecele de jale. Auliu ce tărăboi, Dain 1, Boc 1, Țipă 2, Boc 2, toate hăinelele și toți hăiniții și alți puleți ca ei ținea cu Boc 3 și acest cult idolatru se propagase și în aureola lui Boc 4. A fost nevoie de un regiment de dănileți, scrișpă din lăuntru cu căcăniu, care i-au cam ciomit păpuleți de viu și i-au dat cu marcăre pe... și i-au luat la perpulise. Până când a reușit și bietul băse să-și facă loc la zise. Și zise. Și iar zise. Vă spun șoasul jo jos boc. Și cu cât bătrânea cu atâta își repeta de lenda, citez De al socot că mai e loc de jos boc. Băse era mai mult decât un geniu, era un demiurg că uite așa-i venise lui. Iar epocul Traian la loc, nou guvern boc cinci era fără boc, dar era tot, cu totul și cu totul Traian. Urmează hronicul anilor de cu și fără boc. După ce boc a fost debarcat de pe arcă, pa arcă, ăsta nou, după ce s-a șamponat, rimelat și răscrăcănat, ca să-și arate strânghica, a arătat că cam se pricepea atât la nuci, cât și la eunuci. Și la procesul de eunucizare. Dar, și aici intervine un dar cu amare. Dar și la cocos și la alți de cocoși. Deci, știa să obțină, și mai ales să țină și să dețină, ce vrea și fără niciun dna. și chiar obținea funii din nuci de cocoș pe care le ținea când le ținea și apoi trăgea sforile și, pac, la războiul. Că nu mergea așa să lup și dăi și dăi și luptă și că era câțiva sfurari și păpușari, rămași din era precedentă de da. Dar rare ori se întrevedea cine le tragea lor sforile. Cine pe cine sforărea? Pe strada sforii, în pamplone nocturne, funeriu, starostele Bresley frânghierilor și funerii lui, calfe și zidar se încorau și o luau la mână. Dică implementau reformele tip P.D. V.C. Funia din fibră de nucă de cocoș trebuie să fie, conform PD face ce trebuie, răsucită de mână, cu o mână stângă, din cea mai bună calitate de coaj de nucă, evident, de cocos. Aceste coji trebuia însă să fie înmuiate în scuipate și slavă celui de sus că PD-ii mai avea în ei nisca scuipați, rămași nescuipați și pormă lăsate la topit în apă de mare neagră pentru a-și desface fibrele. Apoi coșile de nuc de cocos trebuia să fie uscate la uscătorie cu uscătoare cu ultravioletă sau, în cel mai rău caz, erau lăsate la soare să mi se bronzeze natural. Apoi era melițate cu merița de lemn. Că la merițat și ca în nu intrecea nimeni, nici măcar al de bercea. Pentru a se îndepărta păr, cumpăr păr, pu! Dra! Udra! Portocalie, formată pe aici colea, mai ales pe dunga la tangă! Actungă! Dacă se folosea ciocane de metal sau maie, fibrele ar fi fost trivite, iar frânghia ar fi foarte puțin rezistentă, așa numită de o zi. Abia apoi fibrele trebuiau, pe de face ce trebuie, răsucite cu mâna, în sensul limbilor ceasornicului pentru a se transforma în funie. Răsucite la mașină erau slabe, iar dacă erau strânse cu ușa, mureau pe capete. Dar tot spânul era stăpânul la toată păpușeria, inclusiv pușcăria celor fără de pușcă și curele late. În mod tradițional, că în mod dracul erau cu țepencur, cei care urmau să fie spânzurați, veneau cu funia funii de unică folosință Alor de acasă, iar sindicatul le asigura punu, numai unul, marca duru, că și că spală curul, așa și că ar fi spânzurat mai multe manechine, reprezentând boci numerotați după dungile de pe pepte. Prețul acestei funii de cocos. Cocoșii, fiind un monopol al guvernării, era prea mic pentru a mai merita preța de transport, așa că de obicei rămânea aruncată prin port, ca junk fude. Că și țara o băga lui tot în categoria junkului. Sforăria cu sforar cu tot era ca securitatea o pânză de păianjen întinsă peste tot. Peste tot! La guverna boc, în altare, e cam șop. Non-stop. Amanet. Non-stop. În acest prim gropare de boc, dă cu chirie drice, sau în rate, sau pe felie, tot și orice ce mai are prin șopă. Noi vrem pământ. Într-o țară unde încinerarea e lege și legea ne e popă, că nu mai avem de mult pământ și nici nu le-a retrocedat cimitirele când au cerut. Se recită iar în șopt. Noi vrem pământ și statul ne dă câte un ort, dacă nu cumva unii ori încasa sume necuvenite. Doar romanii la a patra generație de buci mai au privilegia de a-și îngropa morții și vii în coșciuge cu sute. Vorba aceea, dintre sute de legea definește un coș zilnic ciug, cu sute cum că e un copărșeu descusut. Uite așa. Toate scândurile rândelite manual, manu-propria, pe rând, una pe față, alt ochi dos, au fost prinse împreună prin cusături cu fibră de coajă de nucă de cocoș, făcută dintr-o funie împletită în patru fire. Funia din fibră de nucă de cocos e o întruchipare a domniei lui Boc IV, cel mare, carele ne este un fire roșu prin toată istoria noastră din acest sălaș, vorba unui Marcel brezlaș. Da, acesta e firul roșu pe care se înșiruie salba de mărgăritare a drepturilor noastre. Grija pentru robul muncii pentru fericirea lui. Mențiunea autorului e că firele era în era boc mai mult căcănii decât roșii și că era așa pentru a împiedica furtele de parâme, funii și odgoane. Scândurile erau astfel cusute încât să fie și plute. Împunsăturile erau la o distanță egală de 4 cm din 4 ori 4. Rezultatul era bun, comun. Dacă avea flota, bilitatea necesară unui BAC sau unui DOC. De asemenea, DOC plutitor, marca POC, putea fi produs pe bandă rulantă și flota, și flotă. Iară flota, iar flota, rezultată să fie dată la export. Să redevenim. Cea mai mare țară exportatoare de material flotant, rulant și copârșee cu sclipic. Prin PDE, facerea bărcii cu sute, așa e înregistrată la OSIM, și lansarea ei la apă, a declanșat ceremonii de inaugurare similare cu tăierea panglicilor la primii o de centimetri de autostrade, dar la jubilee, ea neavând o stixă omană, au uzat de o tamisă. Toate au avut loc în prezența mărețului prim-ministruț Boc. Faceți loc, loc, pârtie, că vine marele Boc. În toată superbia lui Măreață Și înaintea lui, ca la orice început, Vine mai marele Bocului, Cel mai meșter și mai priceput cărmaci de paci, Și cel mai plin de băsesc, Că arca e visul lui, Nabucodonosoresc. Tot timpul cu făcălețul la brâu, acest Adam, babadam al neamului Bocoman și al democrației Carpate, că meritocrația se cram crăpase pe la spate, și-a găsit în sfârșit un râu, Dâmboviț, unde să se joace în voie de-a arcile lunoie, că are o naie, copaie, că unui năier l-a dus și altui copier l-a sau nu, la dus a e capitanul cu aura lui de băs și musul cu aurica lui de boc. La restul li s-a luat sclipicul. Tamanca în Caragiale, capitania portului Bucale, port la mare, anunță că înainte de alegeri ne trebuie armonie. Cine nu știe să se armonice, să plece dracului de aici, din Caragialâc, în Hagealâc per-pe-dese, bese, le bese, dai cam pâlpâie aura, că tot mai dese boc e păval când nu-i pe vale, sau pe venire la guvernare, și pleacă în lumea nouă, dacă, și numai dacă, facerea arcii, pentru 5 milioane și un pic, se proclamă și se aclamă, cum s-ar zice, lădă nu treți. Cum că e supremația rasei portocalii, și cum că democrația de pe capitolul e în doliu de când cu și în așteptare 10, 9, 8, 0. 0. Iute că vine supereroul, salva marele! Că bă, guvernul precedent, cu bă, guvernul actual, și cu pot guvernul viitor fac de cart pe rând la viitorime și la pulime uite așa la comanda mea forwardați și băsescizați ca și manelizarea a orice și a oricui băsescizarea era programată cu orar prelungit în folosul neamului și treaba mergea ca pe roți. Căcioclu bochea măsura la coșciuge, la toți acești chelețe ambulanțe vadați din epoca de aure, arca e un fel de casa a poporului dugenizată Se strigă odată, nu ne vinde în țara, că s-a dat și încă o nici o masă fără ește, congelat și cam e gata. Asta ultima lozincă de pe arcă, datează din epoca victoriană a socialismului și sugerează că nici o are fără boci. Așa vremuri, așa scremuri, așa epoci. Ca cu peștii splăcați cu ele la produs. Cu toată forța lui de Prometeu Iancheu la Cheu Bocu se ia pe el Că-i pază la drapel și la flacăra democrației care pl plup, pl plup, pâle e în el. Torța pe care bă se o duce să o puie în statuie, să vadă și ea în cheie ce pot chei. Uite, așa ne poartă băsomanul din port în portă pe axa New York. Tot fără niciun chic de teamă și rău de mare. Boc se seamă intrarea în oraia pede și în era de pește re, plină cu sarae, sarailii și hareme. Pregătește, cum s-ar zice, un boc cince, în care fiecare pede om și nepede om să fie ciomit de un cioc Știuți fiindcă îngerii n-au sexe de sexuit și nici trecut păcătuit. Da, și aici bă, se ține evidența tuturor păcatelor. Pe cavei scriși cu roșu la caviști și cu creionul pe mea culpiști că are har și spăstrează scârbavnicul mădular în stare trează de amulet. Acest omet pe delet a fost dintotdeauna în poziție de drepți și cu chiloții în mână. Băse are brevede de tartore și mare salva mare, așa că la semnalul de s mare se va intra cu micul mare, în pas de defilare cu Samare, cu tot, în raiaua din stâncă, se va bloca intrarea și încă câteva tunele și se va intra la loc razna prin ortăcie că se va declara saiaua avere națională. na monumentală, brandă de țară și tot model de societate omană închisă ermetic în ea. Ca un conserve, mai ceva ca peștera veterană. Iacă, hermeneutica boacă și o interpretare la propriul lui gubernare. Singura scăpare din criză ar fi intrarea în hibernare. Na, ce s-ar mai bucura, bă, și Daci dacă ne-am ortăci și ne-am luat dracului tălpășița? Viața poate deveni un iad în Dracula Park patria e o iadă îndrăcată cu condamnați la băsism. satrapismul trapismul e peste tot în arcă și biciul stăpânului că arca se cam gulacă în bă arcă prin toate furturile crizei a rămas neschimbat prea statornicul boc această blestemă omană Servetul ad imum qualis ab incepto proceserit. În transcrierea interceptării de la dosar apare că să fie păstrat până la sfârșit ca la început. Personajul de teatru Boc 4 e un fel de indicați de regie acoperit cu găinați. Da pe punte la regie nu e nimeni, decât o stafie de Escu care predă cârmăcie. Și timonerul băse, această nestemă, neronă, care a dat micului Paris, drept emblemă, o curabie, Încă mai plutim pe valurile crizei, fluctuat necmergitur, care este motoul lui Boccel indestructibil și recitat de câte ori cădea, dar nu și-a abandonat poziția. Nici nu capitula, ci continua să meargă mai departe. Din gubernărie în guvernărie trecea falnic fără păs și ne gubernărea. Dar doar un băs știa și mai știe. Ca unde al de ulise cu arcul să cârmăcească arca lui Noe. Să aude cinstelui, lui, cinste lui, cinste lui Băsescului. Și din adâncuri cânteca sirenului. Cinstelor, cinstelor, cinstelor ortacilor. Și când refrenul băița Traian se întâlnea cu cântorteca dacilor, aveți idee cum duduia țara de sus în jos și de jos în sus? Da? Dova da? Dovadă că nu e criză. La distracție susăraia trepida cu toate motoarele la turație maximă și cetățenii de categoria a patra din Josiadă se putea cazacioca de un cazacioc atâta timp cât îl avem pe tovarușul Boc și pe Băzău în Olimpe și pe Sheitan pe Haznaua PD și pe... și pe... Pentru că n-avem decât o singură coadă și un singur cod portocaliu, buculeții propun legarea de glie și starea de neo-iobăgie, întregind acest capitalism de curmetrie, pentru a vă da prin cape o idee de cât de multe entuziasme necesar pentru a construi și nitui o arcă omană cu sută și a străbate poimările cu ea până în Raia occidentală și chiar și dincolo de ea, până în haia homericană, cum adică ce cătăm pe colă. Homerica! Homerica! Țaratul tuturor posibililor și posibililor, dar și a imposibililor și a utor probabilităților. Vroi să vadă Lenda cu covrigi în coadă, și unde chiar aici, și noi, omanii, să avem țărișoară, unde să himn numai noi, de noi. Că unde sunt vitejii cei din zile, eroi cei cu virtute rară, care înlibovindu-se în copile, etc, etce, ca să nu se mai scrie cu noi noi bucovine. Noi drumul nostru spre statuiul libertății ni l-am croit cu greu, cu deh. Făceți-vă pomană și fieți-vă milă de populimea noastră săracă, că zeul nu dă voie, ci dă silă. Ca mai rău, doar să nu petreacă. Au trebuit armele să îmbrace, neavând de nevoie ce mai face. Oamenii, neavând încotro, se lupta cu criza, că le băga băzesc cu sul în coaste. Cu acest cepe, sulangiu ar fi zis că clasa muncitoare merge în para la să trăi de bine. Scrip ca emanent E. Prea bine nu se mai vede ce e scris, că scrisul s-a scorojit și scris în portocalie. Amere ENG de zile. Până ce?